Я хрест святий цілуватиму перед тобою, а ти однаково засумніваєшся. Баци, На селі звірини ніхто так не мучив би, як тут людей катують. В нас, як минулого літа, прив'язали хлопці калатало котові до хвоста. То вже галесу було на все село. А тут можуть чоловіка роздягти догола, оповити мокрим простирадлом, аби сенців не було, не гадай собі, і молотити гумовими прутами, доки людина не зомліє, або закнеблювати, по-нашому заткати рот, а в дірки від носа вставити гумові рурки, встромити їх у якусь рідку смердючку і на, маєш, дихай і втягай те паскудство в себе, доки тобі живіт лусне. Це не байки, Дмитрику, так робили з цією дівчиною, що про неї я тобі розповідаю. А ще перед тим вони сказали їй, або будеш нам доносити на таких, як ти тут, в тюрмі, або не вийдеш живою звідсіль. І те молоде, хрупке дівча, що, здається, до коліна переламав би його надвоє, вибрало смерть. Мусила вона подумати собі краще зогнити у криміналі, ніж зрадити товариша. Це велика річ, Дмитрику, могти отак сказати собі. Може, найбільше у світі. Але ти це не годин зрозуміти, ти – ні. Ти сподився смерті, що нею погрожувала тобі мама, і взяв доцьку. Тому ти хоч і хотів би не годин зрозуміти руд але я нічого не кажу. Не всі люди можуть однаковими бути, ніби ромашки на леваді, так чи ні. Хотіла я ще про Руд сказати, що все ж таки вдалося їй втекти за кордон. Спас її Господь, то хай би сиділа собі спокійно. Та ні, через півроку закортіло їй до своїх, і треба було їй цього в першому прикордонному селі Прицупала її поліція Тепер сидить вона з нами на п'ятці Дотепер для Марічки всі поляки були одні пани Дідечка пані тим, що пані з панів За нею йде шеренга вишнянських польок Пані вчителька, пані постеронкова, пані управителева, пані поштмейстерова, пані кухарка у дворі Кучера жінку і то в селі панею величають. Одне слово, що поляк, то пан. Так само і з єврейками. Дотепер у очах Марічки кожна єврейка була гендлярка. А чому? Та тому, що всі єврейки у вишні були гендлярками. Гендлювали котра чим могла. Котра за прилавком, котра шанквасом, котра скуповувала у жінок прокладки, котра міняла посуд із скло на зерно та повісма. Для Марічки такою ж простою річчю було уявити собі єврея за прилавком, на базарі з кошиком, в шабас на спацері з дітьми, як вишнянську жінку з праником на пралі. Але євреї у тюрмі за політику? А отже Етка Браун? Є в камері одна полька з нашого. Пані, можна сказати, а теж сидить за комунізм. Виглядає, як дівчинка, але, напевно, має свої руки. Бо як би інакше могла вчителькою бути? Може, це тому здається вона такою молоденькою, що сама невеликого росту, а личко має маленьке, як у ляльки. Замість кіс на голові у неї пушок, ніби в молодого каченята. Кажуть, що це по якійсь хворобі, а Марічка не допитується дуже, бо й нащо? Називається вона ядвіга, але на камері кличуть її ягуткою, по нашому ягідкою. Мамко мої золоті, вона ще більше терпелива, як ви колись до нас малих були. Правду говорю вам, страх, яка погідна й терпелива. Може, вам десять разів спокійно пояснювати одне й те саме і ані не взлостивиться, ані не здивується, як ви її і за одинадцятим разом не зрозумієте. Мамко, вона каже, що до арешту працювала по наших просвітах. Ще каже, що знає добре Бронка Завадку, того, що не раз до нас приїздив, а може і приїздить ще й тепер у Вишню. Якби ви знали, мої золоті мамко, як то велико, значить, мати тут когось, хто знає твого знайомого. Але ви цього не можете розуміти, бо у нас все село знайомі, і всі вони з вами, а ви з ними. Я гідка, вчила Марічку рахунків і географії. Треба додати, що тут усі дівчата вчились. По правді, то для Марічки смішно виглядало, як дівчата, лежачи під причами, Бубоніли незрозумілі для Марічки речі З яких могла вловлювати хіба поодинокі слова Як товар, оборот, гроші Але що, до чого в цій політекономії Вона так і до кінця не збагнула Замість шкільної дошки Марічці здається, що вона давно-давно в школу ходила А може то тільки снилось їй Як годиться, була таборетка. Тут виглянцьовували її фляшкою до того, що блистіла, наче дзеркало. Коли по такій наглянцьованій провести було милом, то можна виразно відрізнити на ній цифри і лінії. І хоч ягідка терпляче по кільканадцять разів доказувала Марічці одне й те саме, вона однаково мала сумніви, чи земля насправді крутиться, якщо б крутилась то разом з землею не повинна б стояти на місці і ця проклята тюрма. Молоденька вчителька малювала на таборецьці землі, моря, гори і ріки. Марічка притакувала з делікатності, а сама вірила і не вірила. Бо як же це можливо, виміряти такі величезні простори, коли у вишні люди городів не можуть виміряти як слід? коли б прийшлось ділити спадкову масу без геометра, у вишній дійшло б до розбою поміж рідними братами. Поговорить собі Марічка з мамою, татом, братами, сестрою і сусідами, і знову думки повертаються до Дмитра, бо йому завжди має найбільше сказати. «Ой, срібний мій, та я говорю з тобою гей з небіжчиком, бо відповіді від тебе ані раз не чую». Хочу розповісти тобі, Дмитрику, але лише тобі одному однісінькому. Як відізвалася в мені чорна жила і що з того вийшло? Мої тато, чуєш, кажуть, що чоловік доти буде терпіти, доки не нарушити в нього чорної жили. Тоді він стає дуже злий і страшний тим, що йому вже все одно». Пішло з того, що ми тут ладились до концерту в честь Леніна. А чого ти дивуєшся? Кажу тобі до концерту з хором, з декламаціями, з доповіддю, з живими образами. Ще раз кажу, що то тільки вам на волі здається, що ми тут не лише мурами, але дошками забиті від світла. А воно трохи так, а трохи не так. Ми знали наперед, я ж тобі казала, що тут пошта добре курсує, що в цьому разі святами Леніна буде круто, як ніколи. Але таке тут право. Чим вони до нас крутіше, тим ми, з свого боку, завзятіше. Вони нам раз наперекір, а ми їм десять. Я мала співати у хорі. Ти ще не забув мого голосу. Вже той-той має починатись концерт, а в камері і на лік нема червоної бинди. То треба би багато тлумачити тобі, але скажу лише одне, що не може бути концерту в честь Леніна без червоного знаку. «Нема червоної бинди, нема червоної бинди», – вистукує Рут хлопцям, а ті відповідають. «Чекайте, червона бинда буде, червона бинда буде». А мені плакати, Дмитрику, захотілось, А де ж мої червоні бинди? І що ти гадаєш? Як не пильнували нас, видзялова, з ключниками. А вона в нас теньга та грудаста, як кухарка Матильда, нашої дідечки. А все ж таки червона стрічка дісталась на п'ятку. Приніс її в нашу камеру Приклеєно до другого боку дна відра сам ключник. От такі чудеса творяться тут. Приготувались ми, як має бути, і чекаємо з запертим духом знаку від хлопців. Коли починати, повстаньте гнані і голодні. Бо тут видиш, Дмитрику, ще й дуже важне, аби виступити разом. Минута в минуту, секунда в секунду. Стою я з дівчатами в хорі, а серце так і валить мені, щоб десь його аж у скронях чую. Дивлюсь по дівчатах, а вони теж бояться глибше дихнути, аби не прослухати знаку від хлопців. І чого це в мене так серце билось, не скажеш, Дмитрику? Рахую в пам'яті один, два, три, чотири, і вже не пам'ятаю, чи до одинадцяти, чи до п'ятнадцяти дотягла, коли почувся той страшний крик «Б'ють». Не можу тобі сказати, до чого той рев подібний і чи кричало десь, десять 10 чи сто чоловік. Нічого не можна було розібрати, бо по коридорах почалось тупотіння, бігання, вигуки, брязки, заліза, клацання заряджуваної зброї. Я ж тобі вже згадувала, що тут усі за одного, а один за всіх. Староста дала команду. І ми почали теж разом з усіма кричати «Б'ють!». Не знаю, і тому не можу тобі сказати, чи якби ми мовчали, минула б нас біда. Але ми кричали одна дужчина перед одної «Б ють, б ють – б'ють, б'ють. Хоч нас ще ніхто пальцем не торкнув. Але десь катували нашого товариша, і ми мусили кричати за нього. Бо то є організація Дмитрику. Тому нічого дивного, що у камеру урвали заюшена видзялове, Ще з двома ключниками Ах, кричете, що вас б'ють? Вона стала обзивати нас такими словами Що їх у вишні і найостанніша жінка По-п'яному не вимовила б Тепер, каже, будете не задармо кричати Вона кинулась зривати червоні биндочки В нас на грудях і бити Бити Дмитрику тяжкими залізними ключами По голові, по лиці, по очах що я хочу тобі сказати, мій срібний, абись ніколи нікого не бив по очах. Про це я тебе дуже прошу, хоч і не приходжусь тобі шлюбною жінкою. Один з тих гицлів вдарив ягідку в ніс, і її заляла кров на місці. І знаєш, там той настрашився. Я на власні очі побачила, як він змінився на лиці, і почав на борсі витирати свої окривавлені руки об спідницю зімлілої моєї вчительки. Втім, поміж криками і зойками почулось виразно, хоч і не дуже грімко, «Повстаньте гнані і голодні!» Староста наша дала знак, і ми затягли собі. Я не можу сказати, як ми співали, «Війдай не дуже міцно й голосно», бо всі ми були змучені і збиті, але найважніше, що п'ятка співала теж Видзялова мусила уздріти, хто дав знак до співу Бо відразу прискочила до руд і залізним прутом з цілої сили врізала її по шиї Та то шия, як у курочки голошийки, кого ж там було бити? Я ще заздріла, як руд схопилась за горло, але й так було вже запізно Кров бухнула їй носом і ротом. Ніколи б була я не гадала, що в такої зболеної, такої змізерованої дівчини може бути стільки крові. І знаєш, Дмитрику, кров тієї мучениці нарушила чорну жилу в мене. І не лише в мене. Видиш, тяжко тепер сказати, як це акорат дійшло до того, але сталося таке. Що камера почала не лише оборонятись перед ударами, Але й собі бити. От так ми голі руч, А вони з залізяками. Але це нічого. Чорна жила дає силу. Дущу від заліза, кажу тобі. А ти вір або не вір? Як мої мужицькі пальці допали до упругої шили видзялової, То я почула, що можу вбити. Я, Дмитрику, я, що дома курки не зарізала б, тут годна була вбити. Тієї ночі сталися в нашівськім криміналі дві новини. Закатрупили на смерть одного політв'язня, і померла наша староста, Етка Браун. Одну ще хочу сказати, що небіжка правду якось сказала, що іноді мертві можуть більше зробити, ніж живі. Я сказала це, а ти сам помізгуй, що це може значити. І не забувай, що я маю для тебе перстень, не з золота-срібла, а скіз моїх. І ще пам'ятай, абись ніколи не бив нікого по очах. Ім'я Еті Браун у свій час наробило забагато шуму в краю і за кордоном, щоб адміністрація могла поминути цю смерть без формального слідства. Пародія слідства зводилась до того, щоб ствердити, що Еті Браун померла внаслідок заавансованого туберкульозу легенів. Коли розслідна комісія, в особі начальника тюрми прокурора і видзялової з'явилася на п'ятці, в'язні, ігноруючи запитання комісії, виставили такі постулати камери. По-перше, політичні в'язні домагаються дантиста в тюрмі. Щоб можна було вставляти протези на місце повибиваних зубів і з такою самою метою домагаються лікаря-хірурга Щоб вправляв поламані ребра По-друге Вимагають, щоб кожний політичний в'язень Був забезпечений радіонаушниками Аби в той спосіб міг глушити зойки і стогани Катованих під час допиту в'язнів По-третє Домагається електричного світла в карцерах і кам'яних шафах, щоб воно хоч трохи відстрашувало щурів. Наслідком такої заяви, як можна було зрештою і чекати, було позбавлення прогулянок, заборона отримання передач, заборона отримувати і писати листи для всієї камери. Смерть Руд ще більше зблизила Марічку з ягідкою. Коли через два місяці слідчий викликав до себе Йосафату фальзе Марію Мартинчук на допит, то був не те, що здивований, а ображений змінами, які сталися в підсудні, вважав, що його просто-напросто нечесно обмануто, зухвала, може, тільки непокірна пане суддя постава, лексикон, живцем взятий з більшовицького політичного словника. Типова поведінка політв'язня говорили за те, що перед ним новоспрепарований більшовицький агітатор. Ясно, якщо таки надати трибуну, то вона у судовому залі влаштує мітинг, що, само собою зрозуміло, розходилося з тенденціями слідчого судді. І тому, аби не дати нагоди виворотовим елементам для публічного виступу, а тим самим для пропаганди шкідливих інтересам держави ідей Владислав Матіясик, ображений, що його нечесно обмануто, взявся перебудовувати акт оскарження. Вважав доцільне вилучити з нього політичний момент, тобто обійти 91-й артикул Карного кодексу, а спертись у своєму оскарженні єдино на артикул що відноситься до ушкодження тіла під час виконання обов'язків і передбачає від 1 до 5 років тюрми. Це й було основною причиною, чому справа Йосафати Фальзе Марії Мартинчук затягнулася у слідстві понад передбачену карним кодексом норму. Між іншим, факт цей був відмічений як мінус в діяльності молодого судді, що зрештою безпосередньо не торкається нашої справи. І так Марічка знову опинилася в загальній камері, яка в нашівській тюрмі значиться під номером 9. Уперше цього року термометр показує 9 градусів морозу. На дворі такий спокій, що кошлаті від паморозі телефонні дроти, які так скидаються на ялинкові ланцюжки – не ронять жодного кришталика. Промені сонця відбиваються від снігу на дахах будинків, на білому тлі небо здається темно голубим, і цей колір робить його абсолютно бездонним. Повітря має такий запах, ніби у високих горах. Зоня стоїть біля вікна і дивиться на вулицю, на тіні від протилежних домів, що псують ілюзію про сонячну країну, на людей які поспішають дрібним, зимовим корочком і нагадують цифру на термометрі. Оля, Неля і Слава сидять у кухні, спинами до печі і сліпають над філе. Зоня внутрішньо не може, просто не може переламати себе морально взятись за ту роботу. Для неї означало б це те саме, що здатись визнати себе подоланою, позбавленою надії на інший вихід становища, в яке попала їх родина. Однак лежати з книжкою на дивані тоді, коли її сестри схилились над цією томливою роботою, від якої болить спина і коли в очах, вона теж не може. В її житті повинно прийти інше розв'язання. Зоня почуває, що час для цього настає. Можливо, її сестри теж не мають наміру робити з цієї праці професії. Вони вхопились її, як тимчасової, щоб тільки роздобути якийсь гріш для хати. Але чи це не образливо? За такий марний гріш віддавати стільки часу і здоров'я? Можна б вишивати для українського кооперативу народне мистецтво. Заробити трохи більше. Кажуть... Але як дістати звідти роботу, щоб про це ніхто не дізнався? Офіційно річинські не впали ще так низько, аби жити з фізичної праці. По філе ходить Мариня. В тих колах ніхто її не знає. Вона приносить від одної посереднички бідної вдови єврейки, яка дістає від посереднички більшої, а та доставляє посередникові гуртівникові. І тільки він здає готову продукцію комусь, хто вже має пряме відношення до фабрики, яка пускає фіранки у світ. Фабрика та далеко, аж у Познані. Там додають до Мережева маркізету і з Познані, вже з маркою відомої фірми, вертають фіранки знов у Галичину. Колись, розповідають Марині давній в'язальниці – Платили за цю роботу непогано, але тепер набралось забагато і з кожним днем більше безробітних дівчат, що беруться за цю роботу. Тому, хоч фіранки філе мають популярність і збут їх зростає, ціна за їх виготовлення падає. Появляються щоразу нові посередники, яких річ ясна оплачує не власник фабрики, а Оля Неля, і тисячі їм подібних безробітних, непотрібних суспільству і державі дівчат. «Трудно. Нині кожен хоче жити», відповідає Мариня, коли дівчата насідають, аби вона вишуковувала такі джерела, де найменше посередників. Бо це ж страшно, просто дико сліпати від ранку до вечора за 80 сотиків на день. Мариня трохи зла, тому, що дівчата зайняли її теплий куток біля печі, а ще більше тому, що зоня демонстративно бойкотує філе, ремствує і шукає тільки причини до сварок. Я не знаю, як цієї ночі спатиме пан Мажарин, чи я знаю, як гадають тімось. Може йому сьогодні до ліжка поставити пляшку з гарячою водою? То так, здається, дотепер спати в неопаленому покої. Пес не витримав би. Прийде бідачисько з того шпиталю та й ходить по хаті в плащі, як найнявся, щоб тільки трохи кров розігріти. Часом до кухні забіжить. Він, мабуть, думає, що ми наймили йому покій з опалюванням. Я кажу ємості, а воно на зіхар так буде. Моя Мариню, пан доктор не може так гадати, бо принаймні не було мови про це. Олена, що, незважаючи на протести дівчат, допомагає їм у в'язанні, від якогось часу починає висловлювати практичні, основані на параграфах законів думки. Ясно, якщо не було в умові опалювання кімнати, то ніхто не може мати до неї претензії на холод у кімнаті. То треба докторові пригадати. Наполягає Мариня, бо їй болить серце не так замажарено, як за Славу Що треба дров купити Якби то інші часи Посилає Славі розуміючий погляд То я сама напалила б у його кімнаті, ще й попіл вимила б То Мариня так розпадається над паном доктором, що він спить у нетопленій хаті А нас Марині не жаль? Сміється сумно Ольга Мариня має на це свою логіку. Ви мусите, біднята, спати поки що в неопаленій кімнаті, а він ще не мусить. Може, пти славуню, Звертається безпосередньо до Слави. Пригадала йому, що треба купити дров. Ще дістане чоловік запалення і зійде марно зі світу. Та ти що, Мариню? Не обурюється тільки дуже ніяковіє Слава. «Де ж би з ним про такі речі говорила?» «Як так, то я з ним сама поговорю», – зловісно заповідає Мариня. «Коли жодна з вас не має змилування над християнською душею, то я буду мати. Я кажу, якби трохи краще з дровами було, то не питалась би у вас ради, а так, що ж? Трудно, як одні працюють, аж очі вилазять» аж горбатіють, а другі сидять з виманікюрованими руками і чекають змилування Господнього, як хтось має встренд до праці. Тоді розчинились двері з сумішної кімнати. Так тихо, що Слава, яка сиділа спиною до них, не повернула навіть голови. Двері мусили бути відхилені тільки, коли так беззвучно розчинились. Зоня стояла на порозі, обрамована хутринами на тлі того білого кришталевого світла, виглядала, як дівчина з картини. І тоді саме впали оці слова з уст зоні до Марині і всіх присутніх. Хай Марині не болить голова за мене, я їду на вчительську посаду. Паде чудодійне слово посада і народжується дія. Починає працювати людська думка, рухається з місця час і галопом через можливе і неможливе мчить уперед. Розтопаються стіни кухні, стає ясніше, стає просторіше. Світ вабить до себе простягненими долонями. Посада – це спокій і безпека, так думає Олена. Посада – це можливість допомогти Маркіянові і Вашкову, так думає Неля. Для Марині Посада – це поновлений кредит у Кремера, шанобливі уклони двірника, певне місце в суспільстві, ми – державні службовці. Це, нарешті, солідний розподіл днів від першого до першого. Прийдете по першим, платимо на першого. Посада, думає Слава, – це можливість вирватись у світ. Для Ольги посада – це перш за все перемога над тим типом. На жаль, її, Ольгу, не може так легко чекати посада, як зоню, бо в неї, по суті, немає жодної кваліфікації. Гімназія, яку закінчила Ольга, – це місток у вищі учбові заклади, а не професія. Чому покійний батько не дав їй змоги перейти через той місток? Чи справді заздалегідь готовив її у добродійки? Примирена, розохочена, ніби тільки-но у світ випущена, Мариня забуває про всі непорозуміння вчорашнього дня і обіймає сердечно зоню. «Направду панунця мають уже посаду? Прошу Прошуємося, а я не казала, що за сиротою Бог скалитою». Олена, навчена гірким досвідом, обережна, щоб радіти, але відчуває, як бере вверх над усім іншим в її серці добре передчуття. Вона не наважується поставити зоні відвертого запитання. Вона боїться сполошити добрі сили, що знову беруть під свій захист їхнє житло. Не треба, умовляє вона себе, забігати наперед. Все прийде само собою, і в слушний час стане на своє місце.